most. Közéleti Háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Jó reggelt lehet. Spiro György van a vonalban. Én többször elmondtam a hallgatóimnak a füranikó történetet. Már csak azért sem mesélem el neked, mert nem akarlak téged kényelmetlen helyzetbe hozni, nem akarom, hogy te ezügyben megnyilvánuljál. Már kétségtelen, hogy ez a mondat nem hangzott volna el, hogy mennyi ideig akarom csúcsálni én ezt a témát, akkor én ma nem beszélgettem volna veled, úgyhogy Friderikus után szabadon, ha Füraniko nem lenne, ez a műsor nem jött volna létre. Ül. Azt kérdezem tőled, hogy ül. ugye én voltam Eszítik a szakos, és ott tanultunk arról, hogy, a, hogy esztétikai alkotásnak tekinthető-e az elásott szobor. Igen. Ez annyiban jut az eszembe, teh tehát, hogy, hogy vannak, vannak helyzetek, amelyek, amelyek nehezen megítélhetők. Bernard szléd vállótársak Emi Füranikó Michael Balikó Tamás, fordította Vajda, Miklós, dramaturg, Lökös Ildikó, Dislet Enyvári Péter, rendező Balikó Tamás, bemutató december 16-a, ma december 10-e van ez jövő héten KED. Mint utólag kiderült, a darabot bemutatják, mert hogy állítólag, amikor meghalt Olnai Klári, az ő szerepét Kála Ilona, amikor meghalt a Bubik, az ő, helye, az ő szerepét Gáspár Sándor vette át. Te színházi ember vagy, de szépíróként is fordulhatok hozzá, hiszen voltak olyan kéziratok is, vagy, sőt, voltak olyan zeneművek, amelyeket ugye mások fejeztek be, mint aki elkezdte. Igen. Um, a színházi embert kérdezem először. Uh, Evidense az, hogy egy ilyen esetben, ráadásul egy kétszemélyes darabnál a rendező, az egyik személy, tehát, hogy lehet-e olyat kérdezni, anélkül, hogy abból személyi konzekvenciát kelljen levonni, mert ugye azt mondta F. Anikó, hogy mindenki pótolható, én azt gondolom, hogy senki se pótolható, és van olyan szituáció, ahol az embernek azt mondják a színházban, hogy ezt meg kell csinálni, az illető pedig azt mondja, hogy ne haragudj, ez nekem nem megy. Most nem mondd azt, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Igen, én csak a saját gyakorlatomra tudok hivatkozni, hogy... Tegyük hozzá, hogy te még élsz. különböző. Vannak. Hát annak idején ugye, amikor Major Tamás játszott az impostor főszerepét akkor a színházban megbetegedett, aztán meg is halt, és többé és a gönzső nem vette elő a darabot. Tehát, ezt a döntést kihozta? Tecsé? Ezt a döntést akkor kihozta? Hát természetesen az igazgató, de hát nem is nagyon lehetett volna abban a színházban másképp kihoztani. Major Tamásra volt írva, tehát ezt nem játszották. Ez nem azt jelentette, hogy más magyar színházakban nem játszották el, mert Szobrosz Sándortól kezdve Jordán Tavásig, Sinkó László eljátszották később ugyanazt a szerepet, amit annak idején a Jó De hát másik színházban. Ugyancsak a katonai színházban, amikor Gobbi Hilda csodálatosan játszotta a csíkefejben az uh -huh. összönyt, beteg lett... Meghalt és akkor, ha jól emlékszem, legalább egy évad eltelt, amíg Zsámbégi Gábor föl nem kérte Törőcsik Marit, hogy játssza el ugyanezt a szerepet a többi színész azonos marat. Ezt tekinthetjük Gyászsünetnek is. I igen, de hát ez nem volt akármi, mert meg lehetett elni, hogy nem játsszák tudni. És Töröcsik Marit nagyon-nagyon jó viszonyban volt Szigobi Hildával, és ő akkor még csak 55 éves volt, és hát ez egy öreg asszony szerep, ő, ő, ő úgyis írják a darabba. És eljátszotta. Pontosan tudta, hogy ő, mindaz a dicsőség, amit a kritikusoknál Gobbi Hilda lealatott, az ő, ő rá már nem fog átháramlani, mert, mert még egyszer nem fognak írni a darabról. És mégis ő, eljátszotta ugyanannyiszor, mint annak idejött Gobbi Hilda. Ő, ő, Gera Zoltán. Veled beszélte ez ügyben akkor? Nem. Nem kell erőbe. Én ezt értem. Most nem azt kérdeztem, hogy mi kell, azt kérdeztem, hogy beszélte. Nem szokta. Annyi minden nem kell, és az ember mégis megteszi néha. É, igen, de nem velem kellett beszélni, hanem... Azt is értem. értem. Na most, ö, ö, ö, nagy sikere ment 15 évvel ezelőtt a Vondery című előadásom a, a, a Tivaliban, a Budapesti színházban. Gera Zoltán te említetted el az előbb beteg lett. Öt szereplő volt az egyik. És akkor természetesen úgy döntött a vezetőség, hogy nem játsszák így tovább, megvárják, amikkel ezzel a Szerencsére életben marad, de az orvos eltízó Nem tudom. Szerintem nincs szabály. Most ezt én értem. A Friderikus volt annak idején az, amikor csináltunk jó pár műsort együtt, és hogyha valaki mondott valami íktelen nagy baromságot, ugye én voltam az, aki mindig le akartam csapni a labdát, és Annyi azt mondta, hogy fiala nem kell minden labdát lecsapni, ő egész egyszerre megkérte az illetőt ilyen angyali arccal vagy angyali hanggal, hogy legyen szíves azt az iszonyatos mondatot, amit egyébként mondott, az ha lenne szíves még egyszer elismételni. És akkor onnan jutott az eszembe, hogy az, amivel én felvezettem, és az, amit te eddig elmondtál, azok homlok egyenest ellent mondanak egymásnak. Így van. Azt kérdezem tőle, Spiro, tekintettel Arra, hogy tudod, hogy időnként Atyai szerepbe is laklak, raklak, amit te Laklak, ez nem rossz, ez frajdizmus uh, Bár most a Pszicháterem Ausztráliában van Hogy uh, Tőled szaladt odáig Nem, nem, nem, unokája született Látod ezt például Ezt például most miért mondtad? Vizsből igen, Mi? igen. Nem tudom, néha nem működik a humorérzéke. Most hogy anyám meghalt. Figyelj, ez az egész műsor nem jött volna létre, a füranikor nem kérdezte volna tőlem, aztán én ezt a tévát mennyi ideig akarom csúcsálni. Jó, hát ez valószínűleg nem szerencsés mondat. Az, hogy nem szerencsés mondat, ez egy egészen enyhe kifejezés. Igen, de, de, de ebben lehet olyan is, én nem ismerem őt személyesen, de lehet olyan is, hogy ő neki rettenetesen fáj Ez Nagyon jól beszél spíró egészen kiválóan, de ez minimálisan se volt se addig, se később a hangjában, később már nem tudott lenni, mert lerakta a telefon, és nincs az az Isten, amiért én még egyszer Füranikóval akarjak beszélni. Ha ő felhív telefonon, megkérdezem, hogy nem akarna inkább a spíróval beszélgetni, bármiről legyen szó. Nem biztos, hogy jól értelmezed ennek a Az én fülem nagyon jó. Mögöttesét. Nem figyelj, én meghallom azt a megtörtséget, azt mond, mindjárt az első az volt, amikor azt mondta, hogy senki se pótolhatatlan, a színház megy tovább, és jöttek ezek a példák Kála Ilonával és a Gáspárral. Nem, nem, nem, nem, nem ez a beszélgetés nem, nem jött volna létre. Azt kérdezem tőled egyébként, hogy az ugye nem sznobizmus, hogyha én nagyra értékelem oszta a hozzáállást, amit te az előbbi példákkal uh, demonstráltál. az csak... nem azok a példák, amelyeket te említettél az elmúlt időben, hogy ezek számomra felemelő példák, függetlenül attól, hogy tragikus történetekkel vannak összefüggésben nagyszerű emberekről volt szó és, és, és valójában potolhatatlan emberekről hát nyilván, hogy ezért nem potolták majd Tamást akkor mert a színházban nem lehetett volna. meg egyáltalán az emléke de azok futó előadások voltak értem, értettem azt kérdezem tőled egyébként hogy ja, van -e? próba közben a finész nem bírja összeomlik Hétlen, de 16 a jövő héten kedden van, talán egy hete halt meg a Balikó, tehát ez még kisehült a hely. Azt kérdezem tőled, hogy neked van-e. Fér... Mondjam el, hogy én nagyon kedveltem Balikót, remek színésznek tartottam. Rendezte és főszerepelte a Galóca című vigyájtékot, técse amit én fordítottam, meg én a szövegeit, isteni isteni volt benne meg az ő igazgatása alatt engem bemutattak, meg mint igazgató helyettest is, vagy társigazgatót is ismertem a Nemzeti Színházból, Jordán Tamás alattát, de hát nagyon sajnál jó színész volt végén, és túlságosan maradt meg. Igen, elmeselték a körülményeket nekem, azt most nem, nem esetelném, egy kisgyerek volt ott a közelben, borzasztó lehetett, Mert hogy a fia. Ha jól emlékszem, hogy a fia. Mert azt hiszem, hogy van még egy lánya. A Hegyi Barbarától. Azt kérdezem tőled, hogy van-e olyan könyv, amit most írsz? Mindig vannak olyan könyvek, csak nem biztos, hogy sikerülnek. Azt kérdezem tőled, hogy fogod magad és meghalsz? Igen. Lenne olyan ember, akire rábíznád, hogy ezeket befejezze? Lenne olyan ember, csak nem tudná megcsinálni. Mert nem tudják, hogy mi van a fejemben. Tehát a töredékek, a megláző részek, meg a jó... És hogyha netán van-e olyan fázis, ahol már ezt többé-kevésbé ki lehet következtetni, és valaki be tudná fejezni, vagy ilyen nincs? Van Valakinél van. Amikor írtam a fogságot, akkor végig azért imádkoztam, hogy maradjak élet, bírjam végig, mert nincs ember, aki azt be tudná fejezni és ez valószínűleg így is volt, mert írdaklanul bogyadult anyag, de hát hogyha nem eleve tudja az ember, hogy azt hogy mozgatja, hogy nem tudja összerakni. De vannak művek amelyeket be lehet fejezni. Hát ismerünk ilyen zeneműveket. A fordításról nem is beszélve, ugye? A fordítás az más, de azt kérdezem tőled, hogy e tekintetben egyébként egy torzóban maradt darab lehet-e annyira egész, mint egy más által befejezett darab, miközben a torzóban maradt darab a torzóságából adódóan hát nem rendelkezik befejezéssel. Nem tudom, esete válogatja. Ismersz olyan darabot, ez legyen a zene, de lehet a szobor is, vagy kép, vagy irodalmi mű, amit félbe hagytak, és ezzel együtt, mármint halálokán, és ezzel együtt valahogy a világirodalom részévé vált, torzó alakjától függetlenül. Michelangelo, öregkori pieta. Nincs teljesen befejezve, ott a Jézus lában nincs befejezve, meg az egész, a, a balansó részveg, sok minden nincs hát befejezve, meg közben meghalt. Meg nincs levéve róla egy korábbi változatból maradt végtag, meg ilyenek. Tehát, és mégis a világ egyik legfantasztikusabb szobra. Úgyhogy van ilyen de te amiről a fogsággal kapcsolatban mondtál, az igaz? Tényleg ezért drukkoltál? Igen, hát azért... Akkor hány éves voltál? 58 fokkal, amikor a Hát a balik 57 volt. Ilyen alapon akár meg is Hát meg, abszolút. Hát persze. Hát bármikor az eltségez. Pláne, hogyha ekkora erőfeszítést tesz az ember, akkor felmondhatja a szervezet a szolgálat. Úgyhogy, de hát de Maga az írás az nagyon intenzíven igénybe vesz konkrétan téged? Hát euh, euh, nehéz testi munka, Ezt nem szólták figyelembe venni. Uh, ugye mi gépelve kezdtük, tehát meg írógépen írtunk évtizedeken keresztül. És hát ha nem nagyon tett jó, például az én gerincoszlopom, nagyon-nagyon sok bajom van és kimutatták, hogy a gépérmenők fizikai megterhelése az azonos a bányászokéval. Az egy nehéz testi fizikai munka, és nagyon-nagyon jó kondíció kell hozzá. De nagyon sok mindenhez, hát a színészethez is, meg talán... A... És igaz-e az, amit mondanak a színészekre, elnézést, hogy félrevágtam, hogy ugye azt mondják, hogy aki kimegy a színpadra elfelejti a testi baját, írás közben a spiró elfelejti a testi baját ha már nagyon erős, akkor zavar. Akkor zavar az világ, akkor nem tud De ha írás közben jön, de létezik az, hogy az írás után egyszerre csak megérzed a testedet úgy, ahogy írás közben, nem? Persze, hát szokott volt így elleni, természetesen. Hát nagyon természetesen. És nagyon dühös olyan a testedre olyankor, amikor nem hagy írni? nem a testemre vagyok dühös, hanem, hogy ilyen testet örököltem arra. <gül> Kitől örököltet? Hát nyilvánvaló, hogy a géneket ö, ö, ö, szüleim ö, közvetítették, bár nekik sem bajok nem volt, például a, a te gényeidel alapvetően milyen foglalkozás kellett volna üzni? Mármint, hogy a legényeimmel? Nem, nem, nem, nem. Fizikailag. Tehát minek kellett volna lenned? Munkarmabb nincs. Na mondj, nem gondolok. Te egyébként egy alapvetően lusta, vagy alapvetően szorgalmas ember vagy? Hát iszonyúan szorgalmas vagyok, hát különben nem írom ezt a sok ezer óta ott végig. Te a azt nem is ismered? Nem. Soha nem voltam lusta. De egyébként is egy tevékeny valaki vagy, tehát amikor nem írsz, akkor is valamit teszel, veszel? Hát próbálok, de az mint mellékes dolog, is, a, a, a fő tevékenység helyett van persze. Vajon Törőcsik Maria, amikor egy év után megjelent a katonai József színpadán? Ott, ahol korábban azt a szerepet Gobi Hilt a töltötte be, és minden mondatomat, vagy minden szavamat úgy fogalmazom meg, hogy az a csúcsáláshoz közeli szó se. Nem töltötte be a szerepet. Tehát ezeket nagyon. Tehát azt gondolom, hogy szépen beszélni, a magyar nyelv hihetetlen választékos. Én azért sem tanultam meg rendesen angolul, mert úgy éreztem, hogyha nem tudok úgy beszélni angolul, mint magyarul, akkor nem is érdemes. Mondjuk ebben biztos, hogy nem volt igazam, de a magyar nyelv szépségéről arról órákig tudok zengeni, miközben által nagyon csúnyán beszélek. Szóval azt akartam tőled kérdezni, hogy vajon. Töröcsik Marit mennyire befolyásolta az, hogy abban a szerepben korábban mit alakított Gobi Hilda? Hát ezt én nem tudom megítélni. Te megnézted mind a kettőt? De, de hogy ne. Ez természetesen. Én csak azt tudom, hogy nagyon-nagyon jó volt benne. De az ő főszereplésével már nem vették fel azt az előadást. Tehát a Gobi marad meg. Meg a kritikát. Ez igazságtalanság? Felvehették volna azt is? Hát esetleg nem ártott volna, mert hát nagyon izgalmas két is. De a kritika, a kritika esetében az pedig igazságtalan, mert, mert abból adódóan, hogy megírták Gobihildával Hildával, abból adódóan az nem vált egy reszjudikátával, tehát nem, egy, nem az ítél dolog esetben, az egy másik előadás lett mint egy, egy, egy előadásról olyanról nem szokott az nem jellemző a szakmára hogy egy és ugyanaz, ugyanazon előadásról mondjuk két éven belül ha két évig írjanak kétszer vagy háromszor mondván hogy darab változik az idő folyamán nem, nem, nem szoktak ilyesmit csinálni még hadd tegyek oda valahit 86 5. elnézést ezt a mondatot még egyszer mert van a rádió működésében néha olyan két 3 4 másodperc amikor kimaradás van dolgozzunk rajta, hogy ne legyen. Az át, hogy valamivel később, egy-két hónappal később, mint a Katonai utat, hogy a Pécsett is Vince János rendezésével bemutatták. Nagyon-nagyon jó elődás volt az is. És úgy volt, hogy az fölveszi a televízió. Noha már ment a Katonai Zsösszínházi produkció. Azt hiszem, meg nem is vették föl. Igen, csak az történt, hogy vendégjátszottak Pesten az Egyetemi Some that egy kérdés, aztán hírek is jön, egy másik téma, amiről szó volt. Azt kérdezem tőled, én színész vagyok, meghalatársam, akivel játszom a darabot, ö, te vagy a színházigazgató. Igen. Azt mondom, Gyuri, figyelj, én ezt nem tudom tovább csinálni, én a Katinak a kék szemét látom, a Klári zöld szemében, én ezt nem tudom megoldani, segíts nekem. Mit mondasz? Színigazgató, hogy adott esetben mit csinálok. Mondjuk be De kötelezhetnél egyébként? Be van béretezve, akkor lehet, hogy mind a két szerepre új, új színészt ugratok be. Hát el bírja, akkor nem bírja. Hát azért nem azért van a színáz, hogy minden határon túl megalázunk embereket. Hát azért ez, ez, ez egy gyűrület lenne. Köszönöm szépen, mindjárt visszaívlak, önöktől pedig elnézést kérek a technikai kimaradásokért, mindent el fogok követni. Most már működnek a telefonok, de ilyen még nem volt, és nem is lehet. Köszönöm. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. Itt? És most... Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Kérnék 5 perc türelmet, jó? Csak addig olvasni fog, nem fogok hadarni, de igyekszem gyorsan olvasni. 2014. december 6-án az irodalom szégyene Pap Sándor Zsigmond. Lassan mondom, hogy tényleg mindenki értsen, nincs és nem is lehet olyan irodalmi helyzet, mondott verseny, ahol Bodor Ádámot megelőzhetné Turci István, de még Buda Ferencet se. A pillanatra is komolyan veszük az irodalmat, mint kategóriát, ha szövegértésről, stílusról, mifajakról, értékekről van szó. Hirtelen nem is tudnék felállítani a kortárs irodalomban ekkora a végletet, ami a két szerző között jelleg feszül. Nem tudnám jobban széthúzni a skálát. Ez csak ott történhet meg, ahol a fontosabb a körítés a felszín, a ki tudja milyen kapcsolatok, a ki tudja miféle híúságok, ahol nem képesek megborzongani a csontig hatoló mondatoktól és képektől, ahol az irodalmi kirakat ürügy és pántlika, ahol az irodalom nem az olvasásról szól, hanem a semmit mondó fecsegésről. Az ízléstelenség valamikor nem is olyan régen még szégyen volt, a társaságban nem is nagyon hozakodott elő valaki, ezzel inkább hallgatott mert tájékozatlanságot jelentett az esztétikai érzék teljes hiányát. A szépség iráti közönyt. Ma már dicsekedni is lehet ezzel főműsoridőben prezentálni, követendő példaként felszolgálni, csapni azokat, akik még tudnak olvasni, és behűteni azokat, akik még szeretnének. Ha ez valóságsú lenne, akkor most blaszírtan mosolyoghatnánk, ez a világrendje. Azt szavazzák ki, aki a legtöbbet ér, hiszen az általában unalmasabb is, aki tud, az mostanában nem lehet fotogén. Ez most egy újabb fokozat, miközben ezzel Bodor egy kicsivel sem lett rosszabb író, turci viszont kinösebb feszzengelt, mert rajta kívül csak kevesen képesek ehhez szívből gratulálni. A színészra körzet vagy a Verhovina madarai az utóbbi évtizedek legfontosabb könyvei mögött kivételesen valódi szakmai konszenzus áll, de Budaferec díjazása és sem kellene szégyezkezni. Erre viszont képtelenség hihető magyarázatot adni, illetve lehet, de az még rosszabb szenárióot feltételez, Ez arra pedig most még nem akarunk gondolni. Tessék megnézni, Bodor mekkora hatáskeltett a prozára. Hányan nem tudták kivonni magukat a hatás alól? Hány hivatkozás tanulmány kritika született a műveiről? Tessék, olvasni kérem. Nem hallomásból, bratizásból, vízból dönteni puszta a nevekről, mert ezek a döntések rólunk olvasókról is szólnak. A mi életünket is megkeserítik azzal a csöpnyi petróleummal, amely több száz liter vizet képes ihhatatlnál tenni. Valamit elcsaltak most újra, csak most sokkal nyilvánvalóban a hitet az utolsó értékekben abban, hogy a kiemelkedő, a valódi tehetség minden konfliktus helyi érdek és hiszti fölött áll, hogy ebben még egyet lehet érteni. Aztán megszoktuk, beletörődtünk, hogy a tévéképernyő már nem fér össze a valódi művészettel, csak kivételes esetekben. Az, hogy értékeket próbál hamisítani, meglévőket eltünteti, viszont már új fejlemény. Nem tudom, mi lesz ezután a prima primissima díjjal, de ez ezúttal nehéz lesz hinni, ahogy egy barátom fogalmazott pár perccel korábban, most lett belőle a VK prima ign ignomissima. Ez nem Ignorissima? nem tudom. Az, szerintem az nem, de mindegy. Az ízléstelenség gőge, mert ilyen hívás csak egyszer elkövetni büntetlenül és még egy írás Vágóhidi bicskázás a Prima Primissima díj miatt Podmaniszki Szilárd egy nap később, pár évvel ezelőtt irodalmi díja kapcsán csináltam egy kis viccet, amit arról szólt, hogy a könyvhétre pullókat nyomtattak, amelyekre ez, lett, ez lesz felírva elő, minden díjat meg akarok kapni, és ezzel, ezzel a felirattal hátul, hogy ATM a jelentéktelenségüket, jött is rá néhány rendelés, de gazdag nem lettem belőle. Jutott eszembe mindez azért, mert azon háborog az irodalmi közélet, hogy Ádám és Budaferenc előtt Turci István nyert el a magyar irodalom kategóriában a Prima Primisima díjat. Kérdezgetjük, van-e olyan könyv a díjazottnak, amire emlékszünk, volt-e a hatással a magyar irodalomra, mint Bodo van-e annyi bölcsösség a szavaiban, mint Buda feriében? és sormás sor kérdést is feltesz. Az irodalom civil cikkében a 0.hu-n nekem azért ezek a mondatok is fájnak, mert egészséges közegben nem kimondhatók, nem létezhet ilyen számunk kérdés. Ergó, a magyar irodalom, irodalom közegén nem egészséges. Tele van sértődéssel, egzisztenciális féltékenységgel, a fiatalok be akarnak kerülni. Hova is? Azt akarják, hogy a művészetünk és a könyveik úgymond értékén legyenek kezelve. Azt akarjuk, hogy olvassanak minket. Miért is? Miért nem hiszünk az olvasóközösség válaszreakciójának, hogy másként is mást akarnak? A Magyar Irodalom értékrendszere több sebből vérzik, mint egy vágóhídi bicskázás. Valaha én is elhittem, hogy amikor oda teszi magát az ember, akkor működésbe hoz valamely őszint és objektív minősítési folyamatot. De ez, lássuk be, végre nem így van. Minden kuratóriumnak maga felé hajlik a keze. Lehet, hogy az irodalmi közélet szerint nagyobb író, mint Turci, de a kuratórium számára ez érdektelen volt, nem ez díjazta. Tény, hogy Turci valamit nagyon jól csinált, mondta a feleségem, tudta, hogy mit díjaznak, és abban ő volt a legjobb. Írom ezt úgy, hogy holnap is Turci szemébe tudjak nézni, és azokéba is, akik erről másként gondolkodnak. Erre majd azt fogja valaki mondani, hogy de azért mégiscsak botrányos, nem nem botrányos, az ország ilyen itt így mennek a dolgok. Nem genetikailag örököljük ezt a mentalitást, ahogy ezt frissen szült genetikusok állítják, hanem apáról fiúra száll, ez a mentalitás generációról, generációra be van mutatva, az a példa, hogyan kell kontraszelektív módon döntéseket hozni, és mindez végül egy nagy szummában egyfajta országérzetben összegződik. Ebben a közelben az lett volna a botrány, hanem turci kapja a díjat, mondván, nehogy még ezt a diat is bodor vigy el. beszélt okos Tessék nekem elhinni, érdemes kettőt hátralépni, onnan egészen másként látszik ez a golvonal, ahová kapilag gurítunk. Ezen a pályán én már nem akarok labdába rugni, ezért számára azán a pályán elszenvedett vereségnek, győzelemnek nincs pontértéke, csak mosolygok rajta, miközben azért nem vagyok túl a tól, túl vidám írja Podmanicki Szilárd. volt e bármilyen érzeményed a díjazással vagy ezen írásokkal kapcsolatban, amelyeket nagy valószínűséggel nem tőlem hallottál először, és Virógy halják. Mint, nincs ilyen, ez is helytelen latinó, mindegy. Tehát ő kapta a fődíjat, örültem, hogy Connoktalástal kapta a fődíjat, csomó más műsorban nem tudom megítélni. Irodalomban hát Bodoráadám, ugye a legjobb három ma élő magyar író egyike, és hát nem igen lesz olyan jelentős 20. századról. 20. századból összeállított novella antológia, neki ne lenne egy-két darabja. Hát szóval, nagyon nagy író. Na most szerencsétlen volt, amikor ezt a három embert összetették, mert eleve el volt döntve, hogy csak a bodor kaphatja. Az indulatok ebből vannak. Elnézést, amikor azt mondod, hogy csak a bodor kaphatja, ezt kimondja. Hát ez, ez egyértelmű, hogy... Az... Ez a szakmai kánon. És aztán nem ő kapta. Na most, hát én is oda voltam a, a csodálkozás. El tudod azt mondani, hogy ott a tévéképernyője képernyője előtt mit éltél? Át azt mondtad, hogy a teremburáját itt ittál egy felest, beleruktál a tévével, mit csináltál? Hát a teremburájához hasonló <gül> szófesztivál. <vagy szóvalak. gül> Igen? Hát tudnék, hogyha az ember olvassa, Ezeknek a, a, az íróknak a műveit, hát akkor ö, ö, látja, hogy ki mit csinál. Látja, hát ö, ö, nincs mese. Ez nem a szakmának a véleménye, hanem egyszerűen ö, létezik olyan, hogy ö, mondjuk nem tudom. Ö, ugyanabban a versenyben indul Csontvári, és indul ö, Orlai Pet Petri Csoma. Na most hát nagyszerű arcképet köszönhetünk volna Petri Csomának, tehát azért csontvárival nem lehet összevetni. Hát ránéz az ember a képre, és látja. Hát Egy másodperc türelmet elnéz, és biztos tudnám kéne, de te vagy prima, primissima vagy te nem vagy az. Én prima vagyok. Amikor ö, ö, én külöttem prima, akkor Lázár Ervin kapta a prima, primissimát, aminek én nagyon örültem, mert remek ember volt, nagyon szerettem, és nagyon jó író. Azt kérdezem tőled, hogy amikor téged... Szerencsém volt, már nekem kell, nem kellett őrgyöngene. Azt, azt tudom kérdezni, hogy amikor ö, ö, közölték veled, hogy jelölt vagy, te tudhattad de azt, hogy kik jelöltek még? nem de hát előbb-utóbb közül, de szerintem a sajtóból, meg tévéből lehetett tudni, hogy kik vannak jelöl. Amikor az ember bekerül, igen, és akkor vajon módjában áll-e -e, kikére, kikérezzkedni, mert akkor már nagy valószínűséggel nem illik. Nem az, hanem azért érzik az embertől, hogy vállalja a jelöltséget. Én ezt értem, de a jelöltséget azért azon kívül, hogy megtisztelő, az is befolyásolhatja, hogy kell van együtt. E nekem ilyen problémám nem volt. Meg hát évvá megnézi az ember hogy előző években ki kapták és kik nem kapták. És ez, ez nem sokkal két-három évvel három vagy négy évvel az indulás után volt, és akkor még voltak nagy nevek, akikből lehetett válogatni. Tehát azért egy díj történetében az elég fontos, hogy az első öt-hat évben lefölözik a legjobb. Igen. És utána elkezdődik az a folyamat, amikor a gyengébbek is megkapják. Igen. Óhatatlanul, hát. Egy újonnan induló díjnál, hát 50-60 év. Visszahívlak, mert valami nagyon nem stimmel a telefonvonalon. Arra kérek, hogy ezt majd nézzük meg, mert az, hogy legyen néhány másodperces kimaradás, tíz, másod, tíz percenként, ez elviselhető. Ez nem elviselhető. Ez nem elviselhető. Ez nem hisztérika vagyok, hanem egész a gondolatmenetemet nem tudom úgy követni. Elnézést a technika lába. Azt kérdezem tőled, ha már itt tartunk, az írógépnek a hibája, vagy a számítógépnek a hibája, ha dolgozol, akkor mennyire hoz ki a sodródból, hiszen megakadályoz a munkában? Írsz-e akkor kézzel? Hát már nem csak kézzel van is sajnos. Hát rettenetes állapotba kerülök rá, kileg Na hát akkor legalább a hallgatók tudhatják, hogy én milyen helyzetbe kerülök. Ugye ez az, azért fontos, mert neked fontos. Ha nem lenne fontos, végül is örülhetnél annak, hogy rossz az írógép. Nem örülök neki, ha jaj. Én sem. Ámítógép, bordasztó, bínódás. Na, de visszatérve. Igen. Tehát, hogy minden díjnál így van. Amikor alapítják, akkor még nagyon nagy élet. De vajon hányan voltak olyanok arra képesek díjalapítók, hogy azt mondták, hogy a helyzetből adódóan beszüntetik a díjazást. Vége. Ennyi volt. Kész. Magyarországon nagyon kevés díj marad meg huzamosan. A magánalapítású díjak közül azt hiszem, hogy már csak ez a úgynevezett Vissima él, amelyeket a rendszerváltás után alapítottak, ugyanis majd tönkre ment az illető. És korábban mondjuk a Bangártendíjat, tájékozatlan vagyok, nézd el nekem. Tehát, amikor az, a, tehát az, hogy mennyi ideig volt, azt mi befolyásolta? Hát ott volt egy folyamat, és, és ö, volt mögötte pénz. Aztán megszűnt, hát utána már nem volt, meg megszűntették, ha jól tudom, akkor ez még a 45 után is volt egy ideig. De most visszatérünk, az elmúlt 25 évben én benne voltam néhány díjkiosztó kuratóriumba, és azok mind megszűntek. Mind megszűntek, De hát nagy, tehát csak állami díjak maradtak meg, amelyeket az állam valamiért továbbra is föntart, és ez az egyetlen magánalapítású díja, ami van nincs több. Lehet-e tudni, biztos lehet tudni, hogy ki a bírálóbizottság? Én nem tudom. Én se tudom. Valószínűleg valahol a neten olvasható, de én nem tudom, hogy kik voltak. Kárhoztatod-e a bizottságot vagy nem? Mármint, hogy, hogy olyan döntést, hoztam, hogy én nem értek egyet. Igen. Nem járhoztattom ilyenek, hát nyilván, hogy nekik megvoltak a maguk szempontjára. És Pap Sándor Zsigmond vagy Podmanicki szilárd írásaival mennyire értesz egyet? Mennyire fejezik ki azt, amit a gondolsz erről? Hát szerintem ö, ö, ö, ö, értékítéletében Pap ö, ö, ö, Zsiga véleményével értek egyet, és közben meg igaza van Podmanickinek is, hogy nem veszik ki a magyar konszenzusból ezt a dolgot, ami történt. Emlékszel -e arra, hogy végül is a dolgok helyükre tudnak állni, akkor nem, ott van bennem a kisördög, és nem tudom magamba tartani. Annak idén elmondtam a rádióban, tehát nem lesz újdonság, hogy kis Robert Richard talán nyert újságírói, tehát jelölt volt és ugyanakkor van olyan hogy közönségdíj, és a közönségdíj független, és küldött egy kör e-mailt, hogy szavazzanak rá, ezért egyébként egy Mercedes autó jár, mindig más, ennek Mercedes autó megjelentést hallottak, és ezen olyan mértékben kiakadtam, hogy nem elég, hogy nem szavaztam rá, de elmondtam őt mindennek a mikrofon előtt, miközben tehát, hogy hogyan, hogyan jött arra rá, nagyon praktikusan, hogy hogyan lehet egy autóhoz jutni azáltal, hogy ő egyébként jelölt lett, remélem nem ferdítette el a tényeket, akkor legalábbis ez történt és így maradt meg, egyébként meg is kapta ő kapta a legtöbb szavazatot, de én abban az autóban nem szívesen ültem volna be. Azt kérdezem tőled meg viszont jó volt hogy emlékszel -e arra amikor valaki valakinek a javára úgy mond le egy díjról hogy megkapja, megköszöni, de azt mondja, hogy van itt a színpadon egy nála érdemesebb, legyenek szívesek ezt anyakönyvileg átvezetni. Hát ilyenre nem emlékszem, de hát ez nem jelenti azt, hogy nem volt ilyen. Nem emlékszem rá. Nem emlékszem ilyenre. De ez egyébként nem lehetetlen, ugye? De egyáltalán nem lehetetlen. Neked milyen díjait vannak? Úgy, úgy nem is tudom, hogy van-e szóval a magyar díjból azt hiszem, hogy úgy, nagyjából minden megvolt ami e, ott nem, a, olyan díjat nem kaptam, ahol én voltam a, a kuratörűm tagja. De ez még szép? Hát igen, de azért az azt hiszem előfordulhatna Kossuth díjad, Széchenyi díjad? Nem, mert Széchenyi diám nincsen, Kosudíja. ezek elvileg egyenegyszekű díjak állami díjbizottságnak, mint Radnóti Sándor, akivel legutóbb beszélgettem egy tóksó keretében az akváriumban jött eszembe 16-án évértékelés e, sose volt részed? Nem, nem, nem, nem voltam nem voltam tagja Amikor azt mondtad, hogy á, akkor ez az, az azt jelenti hogy a te személyiséged az nem összeférhető ezzel vagy, vagy az a mi fejeződik ki? Ö, nem szívesen lennék áll, állami odaítélő bizottság tagja, nem szívesen De sohasem, semmilyen államnak Hát Ismerően a magyar állam elmúlt volt két évszázados történetét úgy, úgy nem Nagyon szeretnék De, de a maszek díjaknál is Az ember meg, nagyon meggondolja Hogy melyikben vesz részt És melyikben nem volt, nem vettem részt Ahhoz azért Nem tudom Az ember szeretne Valamilyen garanciát látni. Én ezt értem, az ember azért érzi Hogy mivel jár együtt a Covid és mivel nem Hát erről beszélek. Sza, ö, meg, meg. Ez tökéletesen érthető. Azt áruld el nekem létszeres, hogy te mennyire vagy hiú? Hello. Igen, azt kérdezem, hogy mennyire vagy hiú? Hát ö, biztos hogy valamennyire jó vagyok. Ha nem lennék, akkor nem írnék. Azt kérdezem, hogy a hiúságod ma kiterjed-e arra, hogy bármilyen díjat szeretnél megkapni, mert úgy gondolod, hogy az valamit kifejezne mert hogy az jár neked, vagy hogy a teljesítménye. Tehát hogy az az öröm, hogy valaki átszalga, átszakítja a célszalagot. Tehát van-e benned ilyen vágy? Nem, ilyen, ilyen, ilyen soha nem volt. Korábban sem? Tehát amikor előző díjaidat megkaptad, akkor sem volt benned egy olyan vágy, hogy te szeretnél kosú díjas lenni? Nem volt. Nem volt ilyen. Azért a kosudí az mindig egy kicsikét valamilyen politikai díj is volt ahol az ember, hát örül is neki, én jó, jó pár évvel ezelőtt kaptam, nyolc évvel ezelőtt. Ez Ed, nem olyan tiszta, mint volt kezdetben, amikor ugye 45-45-ben Bartok Béla meg József Attila kapt a azért akkor az még tiszta volt. Utána nem lett teljesen tiszta. Melyik diát emlékszel a legjobban, melyik volt a legfelemelőbb a számodra? Voltál-e te valaha átadó. De ott a, ott a nagyszerű emberek voltak, és a, a, a laudáló is nagyszerű ember volt. Sajnos a szép is megszűnt. Ja, ezt ne is mondta ezt a laudálót, mert ugye már arról is volt szó, amikor valaki állami díj kapcsán valakinek szólt, hogy a laudáció szövege nem stimmel. És ezért az illető inkább lemondott arról, hogy ő egy át. Hogy alapján mondjon laudációt. Nem szeretnék elmesélni a történetet. Itt van előttem, borzasztó volt. Hát ilyen van, persze, de, de sok minden van. <gül> Annak idején 82-nek az első díj, ez volt a József Attila díj. És akkor nem voltam maradéktalanul boldog, mert azért a József Attila díjas ifjú írókat fenyegette a beszippantási kísérletveszélyek szerették az iső tehetségeket úgy, úgy, úgy integrálni a, a, a megfelelő közegekbe és ezt én nem szerettem volna. És utána szerencsére nagyon hosszú ideig nem kaptam semmilyen díjat. Volt-e -e valahogy díjátadó? Voltam díjátadó, igen. Például nagyon-nagyon örültem, amikor két évvel ezelőtt én lehettem a, a Bodor Ádám Artiszius díja átadója, illetve nem átadolja, hanem a így, így lettünk keretes szerkezetőek, de nem akarom, hogy keretes szerkezetőek legyünk. E, milyen, mennyiben mások a külföldi diát adok, mint a hazaiak? Nem sok külföldi diát adom, voltam, két ilyen diát kaptam Lengyelországba. A lengyelek azok óriási facacárét rendeznek. Tehát olyat, mint Hollywoodban, vagy, vagy akárhol máshol. Hihetetlen, ö, ö, ö, gazdag műsor és fantasztikus felvonulás van ott. A fény, pompa, mindenféle. De a lengyelek egyrészt négyszer nagyobbak nálunk, másrészt pedig eleve hajlamosak voltak ilyesmire. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Sajnálom az apropót, ez jött létre, de nekem mindig megtisztelő, amikor veled beszélgethetek, rossz hírem van, néhányan kifejezetten ilyenkor hallgatnak, mert, mert számukra a veled folytatott beszélgetések, azok mindig érdekesek. Hogy vagy egy Ez még árul. el? De... Köszönöm szépen. Vagyogatok, hagyogatok. Jó. Ez hát nem tervezed a meghalást? Nem, az, az, az, azt hiszem senkinél nincsen igazán. Hát én még, még de édesanyám halálának a következményeit nyögöm, amelyek a legkülönbözőbbek. Tehát ez ilyen szert ágazó, ezzel már nem mutatlak. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre adta. Én is köszönöm. Szerbusz. Szerus. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mi? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Piala János.